Аудиокниги на български язик, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Текст към реч. За сайта книги.ми Джеси Инчалспе Глюкозната революция. Анотация. Опирайки се на над 300 научни изследвания, на собствения си опит, както и на преживяното от своите самишленици, развенчавайки митове и утвърдени от години с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 И биохимия в университета, Джорджтоун, в Вашингтон, живее в Париж и Нью-Йорк. На 19 годишна възраст тежък инцидент, от който едва оцелява, пробужда интереса и към медицината, и по специално към науката за храненето. През 2019 създава в инстаграм акаунта Богинята на глюкозата AdGloosGoddesses, в който пише и обменя информация с десетки хиляди свои последователи за ролята на глюкозата за човешкото физическо и психическо здраве. Книгата и, Глюкозната революция, излиза през април 2022. Веднага става бестселър във Франция, САЩ, Англия, Австралия, Испания и Германия, а за помалко от година е преведена на повече от 30 езика. Отзиви от Instagram общността, богинята на глюкозата, няколко дни прилага съветите на Джеси и апетитът ми изчезна. Това промени всичко. Лаура, 63 г, ям тестени изделия и отслабвам.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 Променяща живота информация. Свалих 16 кг за 2 месеца. Проблемът ми с повторящата се мигрена се подобри значително и сега преливам от енергия. Чувствам се по-добре от всякога. Аналаура налаура 49 г. Четири месеца следват съветите на Джеси и без усилие свалих близо 6 кг. Масивното ми хормонално ад не изчезна и за първи път в зрелия си живот имам нормални нива на хормони на щитовидната жлеза. От 8 майо Елтие Сейч стигнах до 4 майо ЕО. Никога не съм се чувствала по-добре. Тамара, 31 г. Аз съм 64-годишна жена, преживяла рак на гърдата, с заболявания на сърцето, глюкозата и щитовидната жлеза. Приемам хормонални супресори и въпреки това успях да сваля 8 кг за 3 месеца с невероятно елементарните промени, които Джеси обяснява толкова добре. Най-слаба съм, откакто съм родила, а кръвните ми тестове са, по думите на моя лекар, като на 15-годишно дете. Трудно е да се повярва, дори за мен. Благодаря ти, Джеси, че промени живота ми. Добра, 64 г. Аз съм диабетичка тип 1. След закуска се случваше за харта ми да се повиши до 300 мък, дуа. С помощта на информацията, която Джеси споделя, се научих да поддържам глюкозата си стабилна и бе едно си ми спадна от 7%, на 5%, за 3 месеца. Вече не мрънкам пред семейството и приятелите си. Най-накрая мога да бъда човекът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 Борих се и с симптомите на ковида. След като само преди месец открих «Богинята на глюкозата», се чувствам много по-добре. Поздрава съм, по щастлива и енергията ми се върна. Огромна благодарност! Кристи, 37 г. През последните две години косата ми падаше бясно. Бях объркана и съсипана, и тогава се случи чудо, в продължение на 40 дни следвах принципите на «Богинята на глюкозата».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 А дозата ми инсулин се раздели на десети. И отслабнах в близо 3 кг. Моят лекар и диетологът ни бяха толкова изненадани. Сега препоръчват богинята на глюкозата на своите пациенти. Мариел 43 г. Отказ от отговорност на Джеси. В тази книга правя съществуващите научни открития достъпни за всеки. Превръщам ги в практически съвети.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 Мък, 2 в рамките на около час, или по-малко, след което намалява също толкова бързо. Тези скокове водят до вредни последици. В част 2 описвам как глюкозните пикове ни влияят в краткосрочен план глад, вълчи апетит, умора, посилни симптоми при менопауза, мигрена, лош сън, трудности при овладяването на диабет тип 1 и на гестационния диабет, отслабена имунна система, влошени когнитивни функции при това в дългосрочен план. Дисрегулираните нива на глюкозата допринасят за стареенето и за развитието на хронични заболявания, като акне, екзема, псориазис, артрит, катарата, болест на Алцхаймер, рак, депресия, чревни проблеми, сърдечни заболявания, безплодие, синдром на поликистозните яйчници, инсулинова резистентност, диабет тип 2 и масна чернодробна болест. Ако нанасяте глюкозното си ниво всяка минута от деня в графика,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 Събудих се. Беше посред нощ и бях сама в стаята за възстановяване. Отначало почувствах огромно облегчение, бях жива. След това почувствах болка. Поправка, почувствах силна болка. Новият апарат беше като железен юмрук, който стискаше гръбнака ми. Опитах се да седна, за да пови към сестрата. След няколко опита се появи мрачен и пренебрежителен медицински брат. Беше доста печелен начин за приветстване на повторната ми поява на бял свят.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 Една медицинска сестра дойде в кабинета ни, за да служи устройството на четиримата, които бяхме изявили желание за участие. Изчакахме я в конферентната зала със стъклени стени, а след това буквално запретнахме ръкави. След като се задната част на лявата ми ръка със спиртен тампон, медицинската сестра постави апликатора върху кожата ми. Обясни ми, че ще вкара игла и ще ми постави подкожно малко влатно с дължина 3 мм, електрод.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 Лабораторията ми беше моята кухня, обектът на изследване самата аз, а хипотезата ми беше, че храната и движението влияят на кръвната захар, чрез набор от правила, които можем да определим. Доста бързо започнах да забелезвам странни модели – начуси в понеделник – голям скок. Начуси в неделя – няма скок. Бира – скок. Вино – няма скок. Бомбони е м-амперсантем след обяд – няма скок.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 Наблюдавах нивата на глюкозата си, като започвах един час преди да изпия сока и завършвах три часа по-късно. По този начин разполагах в точен поглед върху глюкозните ми нива, преди да изпия сока, по време и след това. За да се вижда по-ясно, свързах точките в линия и отбелязах пика. А след това, защото науката също трябва да е стилна, опростих уста и добавих изображение на храната в дясно. Това със сигурност беше попривлекателно. Приятелите и семейството ми бяха очаровани от графиките. Помолиха ме да тествам все повече и повече храни и да споделям резултатите. А след това започнаха да се здобиват с собствени сензори за продължително измерване на кръвната захар. Изпращаха ми данните си и аз ги обобщавах. Едно нещо водеше до друго и не след дълго нямам достатъчно време да се справям с изготвянето на графики за това в приложение за телефон, което го автоматизира.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 Портокаловият сок и всички други плодови сокове не съдържат фибри и съдържат много захар. Пиенето им води до повишаване на нивото на глюкозата. Първа част. Какво е глюкоза? Първи влизане в пилотската кабина. Защо глюкозата е толкова важна? Когато мислим за здравето си, понякога се чувстваме така, сякаш сме в самолет и докато летим, поглеждаме към пилотската кабина. Навсякъде виждаме сложни неща, екрани,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 Имате ли силни пристъпи на глад през деня? Чувствате ли се раздразнени или ядосани, когато сте гладни? Изпитвате ли нужда да ядете на всеки няколко часа? Чувствате ли се разтреперани, премалили или замаяни, ако храненето се И ядат ли ви се сладки неща? Чувствате ли се съни в средата на предобеда или в средата на следобеда или уморени през цялото време? Нуждаете ли се от кофейн, за да се чувствате добре през деня?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 След това пакет пакетче чипс една сутрин, измервам получената крива на блюкозата и правя същото на следващата сутрин, след което обаче излизам на 10 минутна разходка. Вторият скок е по-малък, точно както е обяснено в статията. Именно това показвам на хората като иллюстрация на факта, че ходенето след всяко хранене намалява пика на блюкозата, предизвикан от него.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 Сега, след като знаете, че изръвяването на глюкозните криви е мястото, откъдето трябва да започнете, за да придадете на тялото си крайцерска скорост, закопчайте коланите, време е да започнете това пътуване, като научите откъде идва глюкозата. Втори, запознайте се с чери, как растенията произвеждат глюкоза. Растенията не се радват на достатъчно признание. Честно казано, те рядко рекламират своите подвизи. Защото не могат.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 През 40-те години на 17 век фламандски учен на име Ян Баптист Ван Хелмунд решава да разбере дали това наистина е така. Той провежда петгодишен опит, известен като Експериментът с върбата, от който човечеството научава две неща. Първо, че Ван Хелмунд е бил много търпелив. Второ, че растенията не се самопроизвеждат от пръст. Експериментът с върбата доказва, че растенията не са направени от пръст.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 Тримата мъже, които най-накрая дават отговор на загадката, са американски учени на име Мелвин Калвин, Андрю Бенсън и Джеймс Башам. За това откритие Калвин е удостоен с Нобелова награда за химия за 1961 процесът е кръстен, цикълът на Калвин Бенсън Башам. Тъй като това не е незапомнящото се наименование, обикновено го наричаме фотосинтеза,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 Картофите, морковите, целината, пащърнакът, ляпата, хикамата и сладките картофи са кореноплодни и съдържат ни шесте. Семената също съдържат ни шесте, което осигурява необходимата енергия за израстването им в растение. Оризът, овесените ядки, царевицата, пшеницата, ечемикът, бобът, грахът, лещата, соята и находът са семена и всичките също съдържат ни шесте.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 Вместо да свързва молекулите на глюкозата ръка за ръка, за да създаде нишесте, този ензим свързва молекулите на глюкозата ръка за крак и получената верига се нарича влатнина. Това вещество е толкова важно, колкото в смес между тухлите на една къща. Именно то позволява на растенията да растат на високо, без да падат. Най-често се среща в стъблата, клоните, цветовете и листата, но фиби има и в корените и плодовете.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 ако близнеш глюкоза, ще усетиш, че тя има сладък вкус. Но растенията превръщат част от глюкозата в супер молекула, наречена фруктоза, която е около две пъти посладка от глюкозата. При растенията фруктозата е концентрирана в плодовете ябълки, череши, киви и други, които висят поклоните им. Цвета на фруктозата е да направи вкуса на плодовете неостоим за животните. Защо растенията искат плодовете им да са неустоими?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 Трети. Семейни дела. Как глюкозата попада в кръвния поток. Изобретена от растенията система за изгаряне на глюкоза става жизненоважна за всички живи същества, от динозаврите до делфините и мишките. 449 милиона години след възникването на първото растение се появяват и хората, и те също изгарят глюкоза. В Вашите клетки, както и всички животински и растителни клетки, се нуждаят от енергия. За да останат живи, и глюкозата е техният приоритетен енергиен източник. Всяка от вашите клетки използва глюкозата за енергия в зависимост от специфичната си функция. Сърдечните ви клетки я използват, за да се съкръщават, мозъчните ви клетки, за да изстрелват неврони, ушните ви клетки, за да чуват, очните ви клетки, за да виждат, стомашните ви клетки, за да храносмиват, кожните ви клетки, за да се възстановяват от наранявания.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 Когато дъвчем нишестето достатъчно дълго, даваме на ензимите необходимото време, за да започнат да работят. Този процес започва в устата ни и можем да го усетим. От и силата на въпросния експеримент. Всяка част от растение, което ядем, при храносмилането се превръща отново в глюкоза и фруктоза, с изключение на фибрите, които свободно преминават през нас. Плодове. Плодовете пък са сладки от самото начало.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 Всички те са роднини, защото имат един и същ родител глюкозата, независимо колко спорят за това кой ти и дрехи е взел на заем. Би било почти логично да им дадем общо фамилно име. През 1969 група учених пишат документ от 20 страници, озаглавен, ориентировачни правила за въглехидратната номенклатура, част Ай, 1969, 9, и го представят на научната общност.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 Така че, разбира се, въглехидратите не са биологично абсолютно необходими, не е необходимо да ядем захар, за да живеем, но те са бърз източник на енергия и вкус на част от хранителния ни режим и се консумират от милиони години. Учените знаят, че преисторическото хранене на хората е включване както животни, така и растения, когато е имало растения, хората са ги консумирали. Това, което са ядели, е зависело от местообитанието им.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 през 1800, когато сме консумирали незначителни количества захароза, бихте се числили към щастливците, ако попаднехте на един единствен бонбон през целия си живот, до над 42 кг годишно днес. Продължаваме да ядам все повече захар, защото за мозъка ни е трудно да обоздае желанието си за неща с вкусна плодове. Сладкото и допаминът винаги будят чувство на удовлетворение.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 Откриване на глюкозните пикове Много отдавна, много преди да знам каквото ги да било за глюкозата, всяка сутрин преди училище ядях палачинка с мутела. Събуждах се 20 минути преди да излеза от къщи, обличах дънки и тениска, забравях да си среша косата. Съжалявам, мамо, отивах в кухнята, вземах сместа за палачинки от хладилника, слагах малко масло в нагорещен тиган, изливах сместа върху него, изчаквах, обръщах, Поставил готовата палачинка в чиния, намазвах я с анутела, навивах я и я изеждах. Сбогувах се с майка ми, която се наслаждаваше на собствената си закуска – купичка кормфлейт с мляко, поръсена с кристална захар и чаша портокалов сок. Милиони хора закусваха по подобен начин. Масата представляваше демонстрация на някои доста интересни технологии. За мен.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 Тоест, нивото на глюкозата сутрин преди хранене, между 60 и 100 мк, 2 е, нормална, между 100 и 126 мк, 2 означава диабет, а всичко над 126 мк, 2 означава диабет. Но това, което АДА определя като нормално, може да не е оптимално. Някои проучвания показват, че оптималният диапазон за глюкоза на гладно е по-скоро между 72 и 85 мк, 2. И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 Скоковете са бързи, увеличения и спадове на нивото на глюкозата след хранене и са вредни. Ще обясня защо в следващата глава АДА посочва, че нивата на глюкоза не трябва да се повишават над 140 мк (2 след хранене. Но това отново е нормално, а не оптимално. Проучванията при недиабетици дават поточна информация, трябва да се стремим да избягваме повишаване на нивата на глюкозата с повече от 30 мък 2 след хранене.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 Тези на типичен 70 кг възрастен човек могат да съхранят около 400 г глюкоза под формата на гликоген или количеството глюкоза, съдържащо се в 7 големи порции пържени картовки от Макдоналдс. Черният дроб и мускулите вършат своята работа, но ние сме склонни да приемаме много повече глюкоза, отколкото ни е необходима, така че тези складове се пълнят доста бързо.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 Там ще прочетете историята на Мари, член на общността, която преди ядеше на всеки 90 минути, а сега вече не похъпва изобщо между основните хранения. Повишен апетит Разбирането ни за апетита са промени благодарение на експеримент, проведен в кампуса на Яйлския университет. През 2011 подбраните за изследване лица са подложени на функционален ядреномагнитен резонансен скенер, който измерва мозъчната активност.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 което иначе биха издържали здрави хора. Ако имате увредени митохондрии, е потрудно да вдигнете детето си, носенето на турби с хранителни продукти е изтощително и няма да можете да се справите с стреса, например при уволнение или раздяла, така добре, както преди. Трудностите, независимо дали са физически или психически, изискват енергия, генерирана от митохондриите, за да бъдат преодолени.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 тъй като нивата на хормоните спадат драстично през менопаузата, промените могат да се почувстват като истинско земетресение всичко се разклаща, а жените изпитват симптоми от намалено либи до нощно изпотяване, безсъние, горещи вълни и пра. При високи или нестабилни нива на глюкозата и високи нива на инсулина менопаузата става още помъчителна. Изследванията показват, че горещите вълни и нощното изпотяване, нарядко срещани симптоми на менопаузата, са почести при жени с високи нива на глюкоза и инсулин. Но има надежда. Проучване от 2020, проведено от Колумбийския университет, установи, че изравняването на глюкозните криви е свързано с по-малко неприятни симптоми на менопаузата, като например безсъние. Мигрена.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 Подобно на другите симптоми, споменати тук, възможно е дори когнитивният упадък да е обратим. Все повече проучвания показват краткосрочни и дългосрочни подобрения на памета и познавателните способности, когато пациентите са подложени на диета за стабилизиране на глюкозата. Терапевтична програма, приложена от Калифорнийския университет в Лос-Анджелис, установява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 Всъщност възпалението е един от процесите, предизвикани от глюкозните скокове, може да причини дубки в лигавицата на червата, така че токсините да преминат през нея. Това се нарича пропускивост на червата. То от своя страна е причина за появата на хранителни алергии и други автоимунни заболявания, като болестта на крон и ревматоидния артрит.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 както и възпалението, което високите нива на тези молекули предизвикват в организма ни, са ключът към разбирането на това заболяване. Лекарите могат да измерят по-добре риска от сърдечно заболяване, като изследват на съотношение триглицериди hdl холестерол, което ни говори за наличието на малкия платенел, dl модел и с реактивния протеин, който ни говори за нивата на възпаление. В тялото ни триглицеридите се превръщат в LDL моделва, така че чрез измерване на триглицеридите можем да определим количеството на проблемния LDL модел в организма ни. Ако разделите нивото на триглицеридите, в мък, дл, на нивото на LDL в мък, дл, ще получите съотношение, което е изненадващо точно при прогнозиране на размера на LDL. Ако резултатът е по помалък от 2, това е идеално.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 толкова по-високи е са нивата на инсулина и толкова по-висока е частотата на безплодието. Когато става въпрос за женско безплодие, често за него е виновен синдромът на поликистозните яичници. Съпъкя. Той засяга една на всеки 8 жени в яичниците се натрупват кисти и влацията става невъзможна. Съпъкя е заболяване, причинено от твърде много инсулин.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 Проявяват мъжки черти, окосняване на места, където не следва да има окосняване, например на брадичката, оплешивяване, нередовна или липсваща менструация или акне. И яйчниците също могат да задържат и натрупват клетки, което спира оволацията. Много жени с СПК трудно отслабват. Това е защото наличието на твърде много инсулин възпрепятства изгарянето на мазнините. Някои жени са попадативи на СПКИ от други, на всяка жена с високи нива на инсулин има СПКИ, но във всички случаи държането на нивата на глюкозата под контрол може да намали и дори да облегчи симптомите. В третата част ще се запознаете с Гадир, която се е избавила от симптомите на СПКИ, преодоляла е инсулиновата си резистентност и е свалила на 9 кг с помощта на полезните съвети в тази книга.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 След това той открива, че излишъкът от фруктоза може да причини чернодробно заболяване, точно както алкохолът. За да ни предпази от фруктозата, както прави с алкохола, черният дроб я превръща в мазнини, като по този начин я отстранява от кръвния поток. Но когато многократно консумираме храни с високо съдържание на фруктоза, черният дроб се умазнява, което се случва и когато пием алкохол. Медицинската общност нарече това ново състояние неалкохолна мастна чернодробна болест, на АМЧБ, или неалкохолен стетохепатит, на не АСХ. То е изключително често срещано. По света един на всеки четирима възрастни има на АМЧБ. При хората с наднормено тегло тя е още по-често срещана. Над 70% от тях страдат от нея. За съжаление, това състояние може да се влоши с течение на времето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 С течение на времето, натрупването на гликирани протеини блокира светлината и ние развиваме катарата. Науката, включително резултатите от изследванията, които споделих тук, ви помага да разкодирате съобщенията, изпращани от организма ви. Отделяте секунда и се осведомете. Как се чувствате? Кои части на тялото ви болят? Кои системи се чувстват вяли?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 Както видяхме, влатнините не се разграждат до глюкоза от храноснилатълната ни система. Вместо това те преминават от мивката през тръбата до канализацията бавно и непроменени. Но това не е всичко. Влатнините притежават три суперсили. Първо, те намаляват действието на алфа-амилазата ензима, който разгражда ни на глюкозни молекули. Второ, забавят изпразването на стомаха.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 Но когато ядам първо зеленчуците, а след това ни шестето, изравняваме кривата на глюкозата и изпитваме по-малко и по-слаби странични ефекти от глюкозния скок. За да илюстрираме ефекта на реда на храната върху скоковете на глюкозата, нека се върнем към аналогията с играта, тетрис, блокчетата, които се спускат бавно, се подреждат по-лесно, отколкото от които се спускат бързо.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 Опитите й да отслабне се спрели преди няколко години. Било и умръзнало да брои и калориите. Пробвала периодично гладуване, но то не й помогнало. На 57-годишна възраст Берна най-много се притеснявала от слабото си енергийно ниво. Всеки следобед, като като часовник, тя се чувствала толкова уморена, че поглеждала към пода на работното си място, в банката или в кафенето и си мислела: ако може да легна там, щях приказно да си подремна.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 поставила всяко от тях в чинията и изяла новопокръстения си деконструиран сандвич. Деконструирайте един сандвич и изяще хляба, нишестето, последен, за да намалите глюкозния скок, който създава и да се отървете от съмливостта в 15 ча, която се появява, когато нивата на глюкозата рязко спаднат. Бернадете човек на навика и вечерята и обикновено е пържула с зеленчуци и паста. Затова този ден тя изяла първо зеленчуците и месото, а после пестата. В нито един момент не променила количеството на храната, само реда, по който приемала съставките й. На следващия ден, за голяма своя изненада, се събудила от починала за първи път от месеци. Когато посегнала към телефона си, за да провери колко е часът, видяла, че е седемча, сутринта с часове по късно от времето, когато обикновено отваляла очи. Знам,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 Е по-малък, така че спадът е по-слабо изразен. Тя се чувства не толкова гладна и уморена в следобедните часове. Владчето на ужасите спира плавно. Има научно обяснение за тази промяна в чувството и за глад, изследователският екип от Корнел, доказа, че ако ядам храната си в неправилен ред, първо нишестето и захарите, грелинът, нашият хормон на глада, се връща към нивата си от преди хранене само два часа по-късно. Ако ядам храната си в правилния ред, нишестето и захарите последни, грелината става потиснат за много по дълго време. Те не са измервали стойностите му след 3 часа, но като следят тенденциите, мисля, би било оправдано да се каже, че той остава понижен в продължение на 5-6 часа. Проучванията показват също, че при жените в постменопауза диетата с послаби скокове на глюкозата е свързана с по-малко безсъние. Нещо повече, когато спим по-добре, вземаме подобри решения и е полезно да намерим мотивация да направим нещо добро за себе си. Бернадет се почувствала така, тя дори започнала да се разхожда следобед. обед. Девет дни след това, което чувствала като най-лесната промяна в начина си на живот, опитва на някога, дънките на Бернадет започнали да изтягат по-малко. Тя се качила на кантъра и за своя изненада установила, че е свалила на 2 килограма.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 че погрешното убеждение за плодовете декира от ренесанса, от времето, когато е изобретена печатарската преса. Някои лекари от тази епоха препоръчват никога да не завършвате храненето с сурови плодове, защото те ще плуват върху съдържанието на стомаха и накрая ще измият, изпращайки отровни изпарения в мозъка и нарушавайки работата на цялата телесна система.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 Днес хората в повечето страни завършват храненето с сладка нотка десерт. За да бъдем честни, може би лекарите от 1300-те не са били съвсем безумни, когато са препоръчвали да се ядат плодовете отделно. Няколко души се споделяли с мен, че правят точно така, иначе изпитват дискомфорт, подуване на корема или газове. Най-важното е да се вслушваме в организма си.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 тя се опитвала да поддържа и социалния си живот на кратко, нямала време да мисли за храна. Обичайната й тактика била да се отбие до магазина за хранителни стоки на връщане от работа, да вземе котия макарони и да ги изяде за вечеря. Прибирала остатъците за обяда на следващия ден. Преди да се усети, хранителните й навици се променили напълно. Някога се наслаждавала на шокола да само за десерт, сега станала сладокосна.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 Страстта и към сладкото излязла извън контрол. Всъщност именно тя я контролирала. Силата на волята ѝ била нулева. Започнала да наддава на тегло. Почелото челото ѝ се появили пъпки. Менструацията ѝ станала нередовна, Чувствала се зле заради повишения апетит и всички промени, които настъпвали в мозъка и тялото ѝ. Един следобед преди обичайното си бързо похапване джаз помолила класа си да отворят учебниците си по биология на глава 10. Метаболизъм.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 Трябва да ги ядем в по-големи количества, тъй като те помагат за ограничаване на глюкозните скокове. Това е доказано многократно в научните среди. Например, в експеримент от 2015, учени от Нова Зеландия дават на участниците два вида хляб обикновен хляб и хляб, обогатен с 10 грама фибри на порция. И установяват, че допълнителните фибри намаляват скока на глюкозата от хляба с на 35%. Говорейки за хляб, ето какво трябва да направите, ако искате да му се насладите, докато изглаждате глюкозните си криви, пропуснете хлябовете, за които се твърди, че са пълнозърности, но често нямат много повече фибри от традиционните си, бели, събратя. Купувайте тъмен и плътен хляб, приготвен отръж в квас. Той е традиционно немски и обикновено се нарича хляб със семена или помперникел. Той съдържа най-много фибри. Искате хляб с полезни фибри в него? Изберете немския. Дори и този тъмен хляб обаче не е най-добрият начин за добавяне на фибри към храната ни, тъй като хлябът съдържани шесте и винаги води до повишаване на глюкозата. Знаете ли какъв е по-добрият начин да си набавите фибри? Като ядете зелени зеленчуци, те съдържат предимно фибри и много малко скорбяла. Знаем?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 Моят любим вариант – две чаши спанък, пет сърца артишок от буркан, оцет и захтин. Малкият ми брат предпочита един голям суров морков, нарязан на филийки, с хумус, технически не е салата, но все пак е на растителна основа, което и ни трябва. По-нататък в тази глава ще намерите още идеи. По света традицията следва науката, в Иран и в страните от Централна Азия ястията започват с пресни билки, които се ядат на връзки.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 Посредиземноморието ястията започват с зеленчуци мариновани, пътлажани и артишок заразят в Италия, нарязани репички, пролетен фасул и други сурови зеленчуци. Във Франция или комбинацията от ситно нарязан магданоз с зрели домати и краставици, каквото е табулето от Турция, доливан и Израел. Добавянето на зелено предястие изравнява кривата на глюкозата. При поплоска крива оставаме сити по-дълго и избягваме глюкозния спад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 Все още имала навика да яде сладкиши, но не има чителния импулс да го прави. Вече не и се налагало да изразходва енергия, за да потиска желанието си, защото желанието й било изчезнало. Възвърнала силата на волята си, всъщност сега това било направо суперсила. Когато изравняваме глюкозните си криви, страничните ефекти обикновено са приятни и неочаквани. Както в случая с Бернадет, Джаст отслабнала, без да се старае. До сега тя е свалила близо 10 кг, като от 84 е станала 74 Просто се грижах да поддържам тялото си в щастлива стабилна блюкозна зона. Всичко останало си дойде на мястото. Сподели с мен, че менструацията и се е върнала към нормалното, кожата на челото и се е изчистила, спи по-добре, а и се чувства по-добре. Опитайте това, помислете за любимия си зеленчук или салата.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 които се разграждат на нишесте и много добавена захар. Кое е най-лесното нещо, с което да започнете? Купете пакет спанък от супермаркета, разбъркайте три чаши от него в купа са две супени лъжици зевтин, едно супена лъжица оцет, какъвто ви харесва, сол и черен пипер и добавете шепа на трошено сирене фета и препечени ядки. Няма проблем и даже е добре да смесите малко протеини и мазнини в зеленото си предястие.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 Всяка неделя приготвям по една порция дресинг и го държа в хладилника, за да го използвам през цялата седмица. Ето някои още бързи неща за ядене, няколко парчета от останалите печени зеленчуци, топсавет, аз често запичам порция броколи или карфиол и ги съхранявам в хладилника, няколко хапки мариновани зеленчуци, нарязана краставица с гуакамуле, нарязан на филийки домът с един или два резана сирене моцарела, бейби моркови с хумус,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 Дъна, то ни може да увеличи вероятността да се разболеем, но начинът ни на живот все пак е в основата на това дали ще се разболеем, или не. След като открива акаунта на Голос Дидесес в Инстаграм и научава за глюкозата и диабета, Густаво е готов за промяна, но среща една голяма пречка – социалния си живот. Когато излиза на вечеря, той подобно на сътрапезниците си яде много въглехидрати и захари.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 Кръвното им налягане се стабилизира, а съотношението на триглицеридите към eic ключов маркер за сърдечни заболявания, както научихме в част 2, се променя в положителна посока. Намалява прогресията на омъзняването на черния дроб и на диабета тип 2. И тази дълбока промяна в здравето им настъпва само за 9 дни. Резултатите са категорични, 100 калории и фруктоза са повредни, отколкото 100 калории и глюкоза.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 Типичният ден на Мари прокичал последния начин, плод и мюсли веднага след като се събудела в 5 ч. сутринта, събуждала се толкова рано, защото изпитвала силен глад. Нискомаслено плодово кисело мляко в 6 ч. сутринта, 100 калории на зърнена закуска в 8 ч. сутринта, поп-тарт в 9 ч. вегетариенски дюнер в 11 ч. Вегетариански сандвич за обяд с кокосова вода и 100 калории на упаковка брецели, 90 минути по-късно 100 калории на упаковка бисквити. В 6 месеца, всеки ден, тя изяждала половин килограм грозде, това са около 180 зърна грозде. Крекери един час преди вечеря, много ориз и малко боб за вечеря, а след това парче шоколад преди лягане. Приемала правилния брой калории, но била гладна през цялото време.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 С колаген на прах, едно супена лъжица семена от тия, половин супена лъжица кокосово масло и цял зелени, и за последно половин банан. За следобедна закуска, седено кисело мляко, горски плодове и половин протеиново барче. И накрая, навечеря риба или пилешко месо, кейл, сок и ран с масло от авокадо и печени сладки картофи. Мари сподели с мен добрите новини по телефона, успях да издържа 4 часа, без да ям.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 Не знаехме, че тези 114 калории от захар и нишесте ще доведат до скок на глюкозата и инсулина и със сигурност до повече мъзнини, отколкото 114 калории от, да речем, яйца и препечен хляб. Не знаехме, че тези 114 калории от спечелкей за закуска ще ни накара да се качим на глюкозното владче и ще доведат до глад през целия ден.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 Всяка година само в САЩ се продават 2 милиарда кутии зърнени закуски, най-популярната марка е фонинат Чериос, която съдържа три пъти повече захар от зърнената закуска, използвана в проучването на Станфорд. Така че тревожните резултати, наблюдавани от тези изследователи, вероятно са занижени в сравнение с скоковете на глюкозата, които се наблюдават сред населението като цяло.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 Превръзка, но въпреки това може да се подуе толкова много, че да не можем да вкараме крака в обувките си. И естествено, да изпъднем в лошо настроение. Ако някой колега или член на семейството ни попита, какво ти е, можем да му обясним ясно, тази сутрин си ударих пръста и затова ми е криво. Връзката е ясна. Когато става въпрос за това как храната ни влияе, връзката е поне ясна.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 която предизвиква голям скок на глюкозата, ще ни накара да огладнаем отново по-скоро. Нещо повече, тази закуска ще дерегулира нивата на глюкоза през останалата част от деня, така че обедът и вечерята също ще предизвикат големи скокове. Ето защо пиковата закуска е едно по билет за глюкозното владче на ужасите. От друга страна, плоската закуска ще направи обеда и вечерята ни по-стабилни.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 Акт на почелото, тревожност, чувство на отпадналост вечер, но неспособност да заспи. Оливия е станала вегетарианка две години по-рано, на 16 години, за да намали въглеродния си отпечатък. За съжаление, както обясних порано, рано фактът, че една чиния с храна е вегетарианска, или веганска, или безглутенова, или органична, не означава, че тя е полезна за вас. Всички ние, независимо от начина си на хранене,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 Веднага, щом смелим, изтискаме, изсушим и концентрираме захарта и премахнем фибрите от плодовете, захарта удря организма ни и бързо и силно и води до скок на глюкозата. Колкото поде натуриран един плод, толкова по е той за нас. Една ябълка е по добра от ябълковото пюре, което е по-добре от ябълковия сок. По същество, щом плодовете са изцедени, изсушени, захаросани,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 Фибри, мазнини и пожелание ни шесте и плодове, в идеалния случай изядени края. Ако си купувате закуска в кафене, вземете тост с авокадо, кекс с яйца или сандвич с шунка и сирене, а не шоколадов кроасан или филия, намазана със сладко. Уверете се, че закуската ви съдържа протеини. И не, това не означава всяка сутрин да поглъщате по 10 сурови яйца. Протеините се съдържат в цеденото кисело мляко, тофото, месото, колбасите, рибата, сиренето, крема сиренето, протеините на прах, ядките, маслото от ядки, семената и да, яйцата, бъркани, пържени, поширани или рохко сварени. За да си направите здравословна гледна точка на глюкозата закуска, просто я приготвяте със солени продукти.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 Не ви обвинявам, ако не сте почитатели на подобно меню. Но ако можете, опитайте. Аз лично обичам да добавям спанък към бърканите си яйца или да го слагам под на вока до върху препечен хляб. Подходящ е буквално всеки зеленчук от спанък, през дъби, домати, тиквички, артишок, кисело зеле, леща и маруля. Добавяте нишесте или цели плодове за вкус по желание. Добавянето на нишесте или цели плодове не е задължително.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 Много скоро тя започва да усеща разликата в тялото си, чувства се полека, помалко подута, поздрава и пълна с енергия. Не става дума обаче само за тялото й, а и за мозъка. Ученето й, тя учи втора година в училище по дизайн, става поконцентрирано и оценките й се подобряват. Учените са се опитали да измелят как различните закуски влияят на представянето ни на когнитивни тестове.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 Изградете закуската си около протеини, мазнини и фибри за ситост и стабилна енергия. Петминутна солена закуска, може да смесвате и съчетавате, които искате от тези продукти. Без Безготвене, бейгъл с крема сирене, гарниран с няколко листа маруля и резени плешко месо. Консервари батон, няколко пекана и маслини, малко захтин, и ябълка с орехи и парченца чедър. Пълномаслено кисело мляко с нарязани плодове, като например праскова, с малко тахани сол. Цедено кисело мляко, разбъркано с 2 масло от ядки и шепа плодове. Половина вока до с 3 супени лъжици хумус, лимонов сок, зехтин и сол. Домашно приготвено мюсли с ядки или специално създадена зърнена закуска с допълнителни фибри или протеини. Вижте, пиштовите към края на книгата за да научите как да дешифрирате написаното върху упаковките. Пърченца шумка върху крекери, резени пушена сьомга, авокадо и домът. Тост с бадемово масло, тост с пюрелта от авокадо, домати и царяла с капка захтин. Моят избор, остатъци от нощната вечеря, най-бързият вариант. Съготвене, тортила, пълнена с черен боб и нарязано авокадо. Пълна английска закуска, яйца, наденица, бекон, боб. Домати, дъби, препечен хляб, твърдо сварени яйца с лют сос и авокадо, панирано сирене хауми, домати, салата, поширани яйца с гарнитура от сотирани зеленчуци, каша от кинула с пържено яйце, колбас и печени домати, бъркани яйца с натрожено козе сирене, тост с пържено яйце, топло леща с пържено яйце и все пак сладка закуска.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 Избягвайте да добавяте кафява захар, кленов сироп, мед, тропически плодове или сушени плодове. Вместо това можете да опитате пудинко от тия, семена от тия, накиснати за една нощ в неподсладено кокосово мляко с лъжица кокосово масло. Купички сакай. Купичките сакай акай е традиционно бразилско ястие, което сега се консумира по целия свят, представляват гъс плодов коктейл, гарниран с мюсли, плодове и други съставки. Звучат здравословно, защото са приготвени от плодове, но вече знаете, че това в никакъв случай не прави нещо здравословно. Ако се въгледате повнимателно, ще установите, че те са съставени изцяло от захари и нишесте. Затова прилагайте същите насоки, както при увесените ядки погоре. Ако се питате дали агавето и медът са низкокалорични подсладители, ще разгледаме този въпрос понататък в полезен съвет 5.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 Накрая добавете малко захар за вкус, в идеалния случай горски плодове, които придават сладък вкус, но са със значително по-високо съдържание на фибри от другите плодове. Моята рецепта за смути е две мерителни лъжици протеин на прах, едно супена лъжица ленено масло, едно авокадо, едно супена лъжица бадемово масло, едно банан, едно чаша замразени плодове и малко неподсладено бадемово мляко.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 Пищовите, включен в края на тази книга, ще обясня как да разчитате етикетите с хранителните стойности върху упаковките, за да изберете възможно най-добрата зърнена закуска. След това глизяще с 5 цедено кисело мляко, вместо с пясно мляко, което добавя мазнини към сместа. Добавете ядки, конопени семена и, или семена от тия, за да включите и протеини в сместа. Ако трябва да я подсладите, направете го с плодове, а не с захар. Мюслито може да изглежда по-здравословно, но обикновено е пълно с захар, подобно на останалите зърнени закуски. Ако обичате мюсли, потърсете такова, което да е с ниско съдържание на захар и с високо съдържание на ядки и семена, или още по-добре направете си го сами.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 Приемането на солена закуска ще ви помогне да овладеете глада, да прогоните апетита, да повишите енергията си, да изострите лъвствената си яснота и прочее през следващите 12 часа. Зърнените храни за закуска са само един от навиците, които възнамерявам да развенчая тук. Следващият е свързан с добавянето на захар, мед и подсладители към храната и напитките ни и с факта, че общоприетото схващане за това кое е най-здравословно, е погрешно.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 Всъщност няма разлика между трапезната захар и нито един от тези продукти – сироп от агаве, кафява захар, захар от карамел, кокосова захар, сладкарска захар, захар демерара, изпарен сок от захарна тръстика, мед, захар мускова до кленов сироп, меласа, палмова захар, захар от дървото палмира, турбина до сурова захар. Всичките са съставени от молекули глюкоза и фруктоза.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 Захарта си е захар. Сушените плодове като формите съдържат концентрирани количества захар и причиняват големи и нездравословни скокове на глюкозата. Пресните плодове са по-добри от сушените. Запознайте се с Аманда. Аманда е близо 30 годишна, самоопределя се като луда по здравето, следи какво яде, редовно тренира и продължава да го прави и по време на първата си бременност. Ето защо диагнозата гестационен диабет я шокира.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 Не забравяйте, че това е начинът, по който природата е предвидила да консумираме глюкоза и фруктоза в малки количества, не твърде концентрирани, в комбинация с фибри. Сложете нарязана ябълка в увесената си каша вместо трапезна в захар, горски плодове в киселото си мляко вместо ме. Други изобретателни добавки към увесената каша или киселото мляко са канела, какао на прах, какао ви зърна.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 Търсете чист екстракт от стевия, защото към някои са добавени пълнители, повишаващи глюкозата. Еритритол Има някои изкуствени подсладители, които препоръчвам да избягвате, защото е известно, че те повишават нивата на инсулина и, или глюкозата, или причиняват други здравословни проблеми. Това са аспартам, тол, при усвояване се превръща в глюкоза. Сукралоза, ксилитол, ацесолфамка. Подсладителите не са идеален заместител на захарта. Много хора не харесват вкуса им, а някои дори получават главоболие или стомашни болки от тях. И наистина те не са толкова вкусни, колкото захарта. Луохан гол в шейка за закуска е подходящ подсладител, но понякога просто се нуждаете от аутистински неща, например при печене на сладкиши.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 И ям захар, когато майка ми направи торта, шоколадова торта с хрупкава, лъскава и сладка глазура, когато баба ми забърка бригадейро, вкусен бразилски десерт от шоколад и подсладено кондензирано мляко, когато ям любимия си сладолет, белгийски шоколад, агън дазе с две лъжици шоколадов фът, или когато ми се хапва шоколад, вече се досещате, че обичам шоколад, нали? През останалото време, ако искам нещо сладко, ям горски плодове, лу хан бадемово масло или какао зърна. Често ми задават въпроси от на, преди да си легна, пие чаша мляко с мед. Това добре ли е, или, лошо ли е да добавям кленов сироп към палачинките? На това отговарям, и аз ще го, ако наистина го обичате и си заслужава съответния пик на глюкозата. Захарта е позволена в умерени количества.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 Увеличава ценивата на инсулина, оксидативният стрес и възпалението. Колкото по-голям е скокът на глюкозата или фруктозата след хранене, толкова трудно е за организма ни да излезе от постпрандиалното състояние, тъй като трябва да се справи с повече свободни радикали, глитация и освободен инсулин от обикновено. Постпрандиалното състояние е нормално, но и не е лесно за организма ни.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 Преди време е било различно, до 80-те години на миналия век хората не са похапвали толкова често между храненията, така че са прекарвали само 8 часа в постпрандиално състояние. Междинното хранене е изобретение от 90-те години на миналия век, подобно на дънките с ниска талия, дали няма някаква връзка между двете. Когато организмът ни не е в постпрандиално състояние, нещата са малко полезни. Органите ни преминават в режим на почистване, като заменят вредените клетки с нови и цялостно прочистват системите ни. Например, къркоренето, което усещаме в тънките черва, когато не сме яли от няколко часа, означава, че празният ни храносмилателен трак чисти стените си. При този режим нивата на инсулина се понижават и можем да се върнем към изгарянето на мазнините, вместо да ги складираме.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 Когато консумираме захар и ни накрая, след друга храна, вместо първо или самостоятелно като междинно хапване, те се придвижват по-бавно от мивката до трабата. Така че, независимо дали става дума за плод, смути, бомбон или бисквита, ако ще ги ядете, направете го в края на храненето. Опитайте това, ако ви се приеде нещо сладко между храненията, приберете го в хладилника или в долапа и го изяще за десерт след следващото хранене.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 Лекарят я насърчава да промени начина си на живот да се храни по-добре и да спортува повече. Но тя не знае откъде да започне. Съветът е доста неясен и е прият без особен ентузиазъм. Гагир не разбира какво да прави понататък, нито пък вярва, че това, което прави, може да подобри състоянието и до деня, в който попада на профила на Goals, GDSS в Инстаграм. И всичко си идва на мястото. Инсулиновата резистентност и пък и са свързани.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 След хранене общите колебания, които предизвиква, са по-низки. След три месеца менструацията и се връща. Други промени, средното и ниво на глюкоза спада от 162 мк дла на 90 мк. дла. Отслабнала е с почти 10 кг и се е избавила от симптомите на съпък, и инсулиновата резистентност. Усеща разликата и в настроението си, потърпелива е с децата си. Никога през целия си живот не съм се чувствала така. Толкова ми е добре, сега тялото ми е мой приятел. Промените са толкова драстични, че лекарят ти се учудва. Какво направихте, пита той. Тя споделя всичко, което е научила. Трябва ли да се опитвам да ям само веднъж или два пъти на ден? Не е нужно да стигате толкова далеч. Някои хора лекота прибягват към тази форма на периодично гладуване, други трудно я спазват.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 Ето как протичат повечето от експериментите, съберете група от 30 до няколкостотин участници. Предложете на половината от групата да пият по една или две супени лъжици оцет в чаша вода преди хранене в продължение на 3 месеца, а на другата група дайте плацебо нещо, което има вкусно оцет, но не е оцет. Проследявайте теглото, кръвните показатели и телесния състав.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 Това е така, защото, колкото повече инсулин има в организма, толкова повече черният дроб, мускулите и масните клетки работят, за да отстранят излишната глюкоза от кръвния поток и бързо да я складират. Но въпреки, че инсулинът понижава нивата на глюкозата, той увеличава възпаленията и повишава теглото. Това, което наистина искаме да постигнем, е да изравним кривата на глюкозата, без да увеличаваме количеството инсулин в организма.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 Е, да, една 29-годишна жена, която консумирала 16 супени лъжици отсет всеки ден в продължение на 6 години, била приета в болница заради много ниски нива на калий, натрий и бикарбонат. Така че не пиете толкова. Това е твърде много, но повечето хора се справят добре, като пият по една супена лъжица в голяма чаша вода няколко пъти дневно. Мога ли да го приемам по време на бременност или кърмене?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 Каничка гореща вода срезен лимон, малко корен от джинджифил, едно супена лъжица ябълков оцет и щипка луоза, лухан гуол, екстракт от стевия или еритрито за подслаждане, газирана вода, лед и едно чаена лъжичка ябълков оцет, зеленчуци, ферментирали в буркан, пълен с ябълков оцет. Да обобщим добавянето на оцет към храната, билото под формата на напика или дресинг за салата е отличен начин да изравним кривата на глюкозата. Това става по два начина, забавяне на влизането на глюкозата в кръвта, след което увеличава скоростта, с която мускулите ни я освояват и превръщат в гликоген. Мускулите са доста добри в тази работа. Полезен съвет 8. Движете се, след като се нахраните. На всеки 3-4 секунди мускулите на клепачите ни получават съобщение от мозъка под формата на електрически сигнали или импулси.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 Като вижда ефекта от различните хакове, онъгледени с графики, в него се запалва и кране на последно място, защото баща му и братята и сестрите му са диабетици. Когато настъпва лобдаунът, изведнъж се оказва, че Халет има много свободно време и той решава да опита нещо ново, стига да е лесно. Решава да ходи пеша след хранене, една от хитрините, за които говоря в профила си в Инстаграм. Нищо от това, което яде, не е необходимо да се променя.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 За междинно хранене изберете нещо солено. Погоре споменах, че глюкозата влияе както на тялото, така и на ума ни. Когато започнах моите експерименти обаче, винаги ми беше полесно да разпозная физическите, отколкото умствените ефекти на глюкозата. Знаех защо имам мат по носа си или защо качвам килограми. До деня, в който погледнах данните от собствения си глюкомер, след като изядох една понитка.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 или МДР 16 спомням си за момента, когато терапевтът ми потупваше коленете последователно, и кранил сакралната терапия, вид работа с тялото. Имах късмет, че познавах близък човек, който беше преживял същото като по млад братовчет ми. Пишех му всеки път, когато имах нужда от повече увереност. Знам, че е ужасно. Повярвай ми, ще мине, отговаряше той. Обръщах се и към дневниците си. Пишех много.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 което му позволява да се наслаждава на вечери с приятели и да избужда блокозните си криви. Сега Густаво се завръща на живо от Мексико с нова информация. Густаво работи в сферата на продажбите и понякога му се налага дълго да шофира, докато пътува от щат на щат. Често остава по 6, 8, 12 часа на кормилото. На времето.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 Не е бил наясно, че както научихме в Полезен съвет 4, изравнете кривата на закуската си. Поради начина, по който работи инсулинът, глюкозата в бомбона или в блокчето с мюсли, има склонност да се складира, вместо да се използва като гориво. Така че, когато ядам нещо сладко, след храносмилането в тялото ми всъщност циркулира по малко енергия, отколкото когато ядам нещо солено.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 Чаша 5% седено кисело мляко с шепа петанови ядки, чаша 5% седено кисело мляко, разбъркано с масло от ядки, шепа беби моркови и лъжица хумус, шепа ядки макадамия и парче 90% черен шоколад, шепа свински кожички, твърдо сварено яйце с малко лют сос, парче сирене, леко осолени кокосови стърготини.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 Въглехидратите карат глада ни да се изкачва нагоре и да се спуска надолу като владче в увеселителен парк, докато мазнините и протеините не го правят. И яденето единствено на въглехидрати не само е вредно за нивата на глюкозата, то изиграва лоша шега и на хормоните на глада чувството за ситост много бързо е последвано от огладняване. Като обличаме въглехидратите си, избягваме пристъпите на глад.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 толкова по-потиснати и тревошни се чувстваме. Но благодарение на един любопитен скорошен експеримент знаем също, че когато хапнем нещо, предизвикващо скокове на глюкозата, сме по-склонни да искаме да накажем околните ставаме отмъстителни и не приятни за обкръжението си. Признанието на Уси може да изглежда крайно, но скоковете на глюкозата и също са били крайни. Това е така, защото Уси има диабет тип 1,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 В първия ден от новия и живот като диабетик тип едно медицинските сестри в болницата и дават да изяде с гола, паста. След това я научават как да си инжектира инсулин с принцовка в корема. Инсулинът се разпръсва из цялото и тяло, помагайки на глюкозата от пастата да стигне до клетките и да намали предизвикание от пастата скок. Сестрите препоръчват на Уси да яде въглехидрати на всяко хранене и да си инжектира инсулин след всяко хранене.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 Храненето, длямката, упражненията – всичко това се превръща в математическа задача. Огромните скокове и огромните спадове са в центъра на вниманието на повечето хора с диабет тип 1. Например, след като И е поставена диагноза и започва да използва инсулин, блюкозното ниво на луси се покачва до 300 мък, дла, след това спада до 70 мък, дла, после отново се покачва до 250 мък, дла и отново спада до 70 мък, дла ежедневно.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 сега глюкозните и нива оставали почти непроменени. Закуската е лесно да се промени, обядът и вечерята също, но междинните хапвания остават проблем. От усилените тренировки луси много изгладнява и в средата на деня обича да посяга към банан или нещо сладко. Какво решава да направи? Да, облече, въглехидратите си, към банана добавя ядково масло, а преди бомбона хапва твърдо сварено яйце. Съвет от Луси. Запасете се с твърдо сварени яйца за цялата седмица и ги съхранявайте в хладилника. Прибягвайки до тези хитрини, луси нивото си на B1, мярка за променливостта на глюкозата, от 7 на 5, за 3 месеца 5, е ниво, обичайно за много хора без диабет. Инжектира си около една десета от предишния инсулин. И е около 10 пъти пощастива от преди. Ако ядете нещо сладко, облечете го с фибри, мазнини или протеини.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 Стабилните нива на глюкозата и позволяват, казва тя, да бъде човекът, който иска да бъде просто приятен човек, а това е най-важното. Чувала съм много такива истории. С поравномерни глюкозни криви ставаме потърпеливи с децата си, полюващи с партньора си и подружелюбни с колегите си. Опитайте това, случвало ли ви се е да станете раздразнителни от глад? Случва ли ви се е да съжалявате за начина, по който сте говорили с хората, които обичате?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 Макаронените изделия и хлябът, на чиято опаковка пише пълнозърнести, все пак също са произведени от смелено зърно, което означава, че част от фибрите им са изчезнали. Ако искате хляб, който съдържа полезни фибри, изберете много тъмен хляб, например хляб с семена помперникел, както е споменато в Полезен съвет 2, добавете зелено предястие към всичките си ястия. В крайна сметка оризът си остава ориз, дори да е пълнозърнасти или див, не го оставяйте да излезе навън гол. Смесете го с нарязани пресни билки, като мента, магданоз и копър, и печени ядки, като бадеми или шамфъстък, и му се насладете заедно с печена слъмга или пиле. Воала, въглехидратите ви носят своя най-красив тоалет и според мен са и повкусни.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 Ако консумирате въглехидрати като хляб, царевица, кускус, паста, полента, ориз, тортили, торта, десертни, бърчета, зърнени храни, бисквити, крекери, плодове, мюсли, горещ, шоколад, сладолет или нещо друго сладко, комбинирайте ги с фибри, мазнини или протеини, всеки зеленчук, авокадо, боб, масло, сирене, сметана, яйца, риба.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 Единственото масло от семена, което не е толкова вредно, е лененото масло. Чувстваме се по когато в храната ни има мазнини, но трябва да сме наясно. Ако добавим тонове мазнини, скоковете на глюкозата ни ще бъдат силно ограничени, но може да започнем да надаваме на тегло. Добавяйте малко мазнина, например една-две супени лъжици на готвено ястие, и не изсипвайте цялата бутилка зехтин върху пастата си. И накрая. Винаги, когато купувате нещо, не се заблуждавайте, че версията с ниско съдържание на мазнини е по-добра за вас, 5% седено кисело мляко ще помогне на блюкозните ви криви много повече, отколкото нискомасленото кисело мляко. Повече за това, как да разпознаете скока на опаковката. Как да добавя фибри. Всички зеленчуци под слънцето съдържат фибри. Заедно с ядките и семената те са най-добрите дрехи.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 Колкото по празене стомахът ми, толкова по голям скок ще предизвика тези голи въглехидрати. Ето защо изравняването на кривата на закуската е толкова важно. Изработих си навика да облагорогявам багетата, в такива дни преди първата хапка багета хапвам бадеми от магазина на ъгъла, а когато се прибера вкъщи, я намазвам с малко солено масло. Полезните съвети в тази книга са променили значително живота на хората от общността, богинята на глюкозата.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 Четвърти, след това, облечете нещо, на въглехидратите си. Изъщете едно яйце, шепа и ядки, няколко лъжици 5% от седено кисело мляко или глава печени броколи преди онова, което ви се яде. Пети, изъщете обекта на желанието си. Насладете му се. Шести, в рамките на следващия час използвайте мускулите си и се движете. Разходете се или направете няколко клека. Както решите.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 Текила, уиски и дори Може да ги пием на празен стомах и те не предизвикват скот на глюкозата. Внимавайте с коктейлите, добавянето на плодов сок, нещо сладко или тоник ще доведе до скот на глюкозата. Пиете алкохола си след, с газирана вода или сода, или с малко сок от лайм или лимон. Що се отнасе до бирата, която предизвиква скокове заради високото съдържание на въглехидрати, елът и лагерът са за предпочитане пред сталта, като гинеса, и портера. Още по-добре е да изберете бира с ниско съдържание на въглехидрати. Заразятки изберете ядки и маслини, тъй като те ще помогнат за балансиране на нивата на глюкозата и се опитайте да се въздържате от чипс, ако можете, тъй като той предизвиква глюкозен скок.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 че е малко досъдно, но препоръчвам да прочетете списъка подолу поне веднъж, за да видите всички съставки, които ще предизвикат скок. Наименуванията на захарта в списъка са съставки. Търсете следните – нектар от агаве, сироп от агаве, ечемичен малц, захар от свекло, сироп от кафяво рис, кафява захар, кристали от сок от захарна тръстика, захар от захарна тръстика, карамел, кокосова захар, сладкарска захар, царевичен сироп.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 Палмово масло и, или масло от палмови ядки, модифицирани млечни съставки, концентрат от ягодово бюре, царевично мишесте, набухвател, соев лецитин, сол, естери на винената киселина с моно и диглицериди, от светител концентрат от морковен сок, натриев цитрат, натурален аромат, целулоза, лимонена киселина, ябълчена киселина, моно и диглицериди, целулозна гума, натриев алгинът.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 Общо мазнини 1 г 1%, Наситени мазнини 0 г 0%, Трансмазнини 0 г, Холестерол 0 мг 0, 0%, Натрий 110 мг 4%, Общо въглехидрати 25 г 8%, Фибри, влакнини 14 г 57%, Общо захари 0 г, включително добавени захари 0 г 0%, Протеини 2 г, Витамин D 2 мък 10%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 Количество калории на порция 100% дневна стойност. Общо мазмини 1G1%. Наситени мазмини 0G0%. Трансмазмини 0G холестерон 0 мък 0%. Натрий 100 и 8%. Общо въглехидрати 25G8%. Фибри, влакнини 2G8%. Общо захари 7G включително добавени захари 7G протеини 2G, витамин D20%.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 Това е съзнателно решение, и ям го по поскоро от време на време, отколкото всеки ден. За неща като кисело мляко и фляб, които ям всеки ден, купувам версиите, за които знам, че ще поддържат нивата на глюкозата ми стабилни. Пазете се от лъжите, ето и незабавната детективска работа това, че отпред на упаковката е написано нещо готино, не означава, че то е добро за вас.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 Пих черен чай, обикновено пие зелен чай, но в момента нямаха такъв обяд. Прето пих в микроволнова фурна остатъците от предишната вечер, зелен фасул, треска, печен стахан и дифорис, които изедох в този ред, хакът, който използвах, полезен съвет първи. И яжте храните в правилния ред, следобед докато се разхуждах, се натъкнах на най-страхотната бисквита на света. Затова извадих един инструмент от личното си гедоре.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 Посегнете към отцата, преди да започнете да се храните. Полезен съвет 10. Облечете въглехидратите си. Полезен съвет 8. Движете се, след като се нахраните. Вечея. Имах приятели на гости за вечея. Като предястие поднесох сурови моркови и нарязани палмови сърца. След като седнахме, извадих любимата си салата с шунка и печени на фурна картофи с розмарин отстрани.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 Полезните съвети, които използвах, полезен съвет първи, и я ще храните в правилния ред, полезен съвет втори, добавяйте зелено предястие към всичките си ястия. Полезен съвет десети, облечете въглехидратите си, полезен съвет осми, движете се, след като се нахраните. Ти си специален, полезните съвети в тази книга са подходящи за всеки от нас.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 Затова, че се пробуждам и го следвам. Макар, че не беше лесно пътуване, радвам се, че идеята ме избра и се надявам, че съм се справила с нея. Джеси Инчауспе, Глюкозната революция, Американска, Първо издание, Превод Константин Цанков, Редактор Русица Ташева, Художник на корицата Стефан Касаров. Предпечатна подготовка от Илия Димитрова, Коректор Нели Германова, формат 84Х108. Печатни Коли 19 АТУПС, ИТ М. ISBN 978, ИК, КОЛИБРИ, 1000 СОФИЯ, УУ, ИВАН ВАЗОВ, НО, 36И, ЕМЕЙЛ, КОЛИБРИ, АТКОЛИБРИ, БИ, УУОЛ, КОЛИБРИ, БИ, УУОЛ, ЛИФРАС ФРАНКАИС, БИ, УУОЛ, ЕТРАКЧИЯ, Б. НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН ЗА ПОРЪЧКИ, 087602218, ПЕЧЕТНИЦА, ИНВЕСТПРЕС,